Oron steg bland de överskeppade svenskarna på Njepers södra strand. Klockan hade blivit nio och ännu hade härin inte kommit ur fläcken. Att ryssarna verkligen hunnit i fatt trupper blev allt mer klart. Snart kunde man också se reguljära ryska trupper röra sig på flodens andra sida. Ungefär kvart i tio inledde kungens grupp sin färd från flodstranden söderut in över steppen. Kungen själv åkte i vagn. Alla de övriga tog sig fram efter förmåga och lägenhet. Många sårade tvingades rida med allt vad det innebar av vedermödor och smärta. Det fanns även de, liksom prästerna Gräll, som saknade riddjur och istället fick slänga upp stövlarna på nacken och gå till fots. De hade drygt 35 mil ödemark busklös stepp och solhätta framför sig innan de skulle nå fram till Atjokav. En efter en försvann de in i det höga gräset Läget för den svenska herren var prekärt Visserligen var den svenska herren något starkare än den ryska runt 12 000 man mot 9 000 men enbart numerärt. De svenska förbanden var ännu till stor del skingrade Levenhaupt själv gjorde den bedömningen att drygt halva delen av styrkan fortfarande befann sig nere i Vigneper, upptagna med hopplösa överskäppningsförsök. De ryska trupperna var visserligen trötta efter den forcerade marschen i svenskarnas fotspår, men deras stridsmoral måste ha varit mycket hög efter triumfen vid Poltava. Bland de svenskar som trots allt slutit upp vid fälttecknen härskade en anda av förvirring. Mulen uppgivenhet och motvilja. Ställda inför risken av ännu en drabbning och en drabbning med högst oviss utgång började nu svenska krigare löpa över till ryssarna. Officerare, underbefäl, manskap, tjänare och drängar. Folk ur alla kategorier letade sig ihopar på fem, tio, tjugo man över mot de ryska linjerna. Kreutz tog med sig överste dyckor och en kapten Douglas och red över mot den ryska slaglinjen. De fördes till Mjernchikav som fattat post uppe på en hög kulle varifrån han kunde se de svenska styrkorna. I det följande samtalet med de svenska officerarna talade den ryska befälhavaren om sig själv som en kristen som ville spara blod och därför erbjöd ett skäligt akord. Kreutz lät höra en del trotsiga fraser som att ryssarna min sann inga barn hade för sig. Men ryssen lirkade lite med honom och gav det erbjudandet att om svenskarna gav upp skulle både officerare och manskap få behålla allt det de hade, inklusive bagage. Svensken bad att få en timmes betänketid. Varefter dycker och Douglas tillsammans med en rysk officer sändes åter till de svenska linjerna med Mjentschikovs förslag. Kröts blev kvar. Nu stod Levenhaupt inför ett slutligt avgörande. Skulle man ta en drabbning eller ge upp? Den svenska herren var visserligen i ett skick men helt och hållet utan chans att slå sig fri var man ändå inte. De ryska trupperna var som nämnts utmattade och det svenska rytteriet var trots allt i relativt gott skick. Detta gällde i synnerhet de enheter som under slaget befunnit sig i säkerhet vid trossen eller varit utposterade på olika platser längs Varsglas En flankrörelse följd av en beslutsam attack mot ryssarnas vänstra flygel skulle möjligen öppna vägen till vadet vid Kishjenka. Flera i hären gjorde den bedömningen att en utbrytning borde kunna lyckas. Förberedelser för strid och genombrytning var också i full gång i en del förband. Folk provianterade och gjorde sig och sin packning så lätt som möjligt. Men där fanns också alla de negativa faktorer som nyss nämnts och som talade mot en strid. Den svenska hären var inte samlad och en förfärlig oreda härskade. Stridsmoralen var dålig. Den svenska ledningen hade försökt att använda den vunna respiten till att ordna förbanden men verkade inte ha lyckats i någon större omfattning. Ammunitionstillgången var dessutom mycket klen i vissa förband. Ännu en graverande omständighet som kommit till och som verkligen visade att den svenska stridsviljan sviktade högst betänkligt var överlöpningarna.